Ate falëndorojmë për e ti fali dhe u dhe zime, gërgojmë salavatë dhe selamë për shëndetjit më të mira, vipin nga berin tonë të dashën Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezër të praniqëm, fillemisht e lusim Zotin e Madhë Gjelle Gjelalu, që Allahu të bare kjo e tjara, kontributet tona në katramazan, në pjesën e kaluar, Allahu i von kabull binave. E pjesa që na ka mbetë, e cë është gjysma edhe më e rëndësishmja për këtë ditë, e cë në ato janë 10 qi i fundit, e në ato 10 qi në fundit është edhe nata e Qadrit, Allahu na rruaj që ndejtin imanin dhe takatin për të bërë adhurim Zotit ton te bareke o te al. Ne do të vazhdojmë leyn Allahu xhelal xelalu në vargun që e kemi filluar duke fol për Njërzorën dhe halët dhe gjengjet e njët njërijut më të mirë Muhammed Mustafas Alehi Salat dhe Selam Përmendën e ligjëratën e kaluar për gdhejljet e pengamberit Alehi Salat dhe Selam Si i ledhaton të njërzit, si bënd të shakao me ta Se si aj ishte i kanëshëm për shokët e vetë, familiarët e vetë Ekshtë marat për njëzët e cilët rëthuaj me topi nga berion Alehi Salat dhe Selam E sot dhe shohi Bengamber a.s. në qërtimet e ti Si qërton të Bengamberi johën sallallahu a.s. A e kritikon të dikant A kishte diçkat pakanshme të cilën e shprehte Bengamber a.s. Se kjo nukon regu e kështë më rar Po, Bengamberi johën sallallahu a.s. Sikur që përgdhel të njërëz, njashtu edhe kritikon të Mirë po sot dhe vlasim për atër e cila quhet el-itab El Ateb Isti Ateb Në gjuhën e Kur'anit është qërtim Me Dashuri Qërtim Që buron nga mushira Qërtim dhe kritik E cila buron Nga dëshira për përmysim Dhe jo qërtim dhe kritik E cila buron nga dëshira për hakmarje Gëse Aisha radiallahu anachfar tha Tha venga beri johën Sallallahu alaihi sallem Kur nuk është hakmar për veti Pra asni eps ka mor hak Për vet veti në vet Atërë Qëpar, si komentohen qërtimet e pengamberit Alei Salat dhe Seram, kanë thënë djetarët, komentohen me dëshirë për përmirësim. Ma djetë të dashojmë, me lejnë allohu të bare kjo e tjara, se pengamberi Johon sallallahu alai sallam, sër që e ka kritiku dikan, apo qërtu dikan, ashtu e ka kriju atmosferën që të kuptohet se kjo kritik jenë nga dëshira ime për përmirësim dhe jenë nga dëshira ime për hakmarje. Andoj për nga mbeli johën sallallahu a.sallem Qërton të nga rahmeti që ja kështë edhan Allahu subhanehu Subhanehu vëtjala As një ars ka kritiku për veti në vetë kur gjo As një ars ka qërtu për veti në vetë kur gjo Gjdo kritik dhe gjdo qërtim që ka pas Ka pas të baje Ose një me shkelje Të ndonjë gabimi Fetar Ose dy Dhe qëka e cila e dëmton të kritikuarin Jo kritikusin Pra gjithmon kër ka qërtu për nga nëzram ai edhe mos me pas çortu kur gjos hupte si person mirë po e ka çortuar nga dëshira që ai çortuari të marrë msimet e duhura dhe pastaj të udhzohet në më të mirën të cilën e çel të be ngambed e borë që meri, jan, sallallahu alaihi wasallam për këtë ashyë Allahu i Celle Celal o kishë bor çë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti çorton gërate vetë dostate është mëra prej asaj që do ta shohim me lein Allahu te bareke Të bare kjo e tjara Pro cilë është dalimi mes qërtimi dhe ndëshkimit Qërtimit dhe ndëshkimit Ka nda djetarët shkurtimisht Fjallë të gjatë të djetarëve Shkurtimisht qërtimi pëdhët me dashuri E ndëshkimit pëdhët me Dëshirë për hakmarja Pra qërtimi Dë dashojmë se Allah e ka qërtu Për nga mbela e sëratë të sëram Se ka ndëshku e ka qërtu A padesimtarët i ka ndëshku I ka ndëshku Për këtë asyje, thot poeti në përshkrymin e qërtimi thot U ati bul dhe lë me wad dhe të minë sadiqin, idha ma raben e minë huqtinabu Idha dhehebel aitabu felejse uddun, wa jep kal uddun ma baki e lë aitabu Ka thonë poeti në poezi, ka thonë, un e qërtoj atë qëka e kam dost Kur shodh i qka prej ti, qësë më duke dhe regu Ë kur të shkoje çortimi, po pra kur sket më çortim, ta di se aty mos ka dashuri. Për këtë arsye ka thënë, mbet të dashnia sa ka çortim. Ti kanë çorton më as shumë ti njëjtë e vladin tani. Digosh me të pa, thotë, "Kizane më as shumë ti pe urrë ka çkët njëri." Jo, sikur që mendoj plot për njerëzve. A po kur ne për çemu kritikojm apo çortojm apo udhzojm çfarë dhoi, ky vetë çorton. Jo, çortimi të ndërua vezërosh dashni. Kur ti dikujt i them mos çeshto. Ti jeta e dashata, sikur që na do ta shohim një skenë nga pejgamberi jao sallallahu alejhi dhe selam, kur një ditë pritëti dhe, ati ajshë. dhe ajshë e një jehudi era ndon pejgamberin selam dhe aty çollon Aisha. Dhe Aisha bën një veprim jo të, të duhur, pejgambër e çorton Aisha në leje e hudit. Dhe çfarë i thon? Thotë ne ti du jot. Andaj shoqra njerëz çfarë mendojnë se kur ti e çorton, ai do shërohet që mund të çorton shumë dot. Jo. Alla u jajë ka çortu pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam. Pse? Se e do. Ai çka e çorton dikancëra dham poeti, ai e do ata. Por këtë ashyë ka thënë, poeti tjetër, "Wa la tunkiran atabi alayka fa innahu jamilun wa sharru an-nasi man la tuatibuh." Ka thënë poeti, "Mos urëndo dhe mos ma moh çortimin që e kam ndaj teje, sepse çortimi është i bukur. Çortimi është sandimit." Ka thënë, "Njerëzit matkçi anadçë nuk çortohen." Kër ti di kanë zdo me e paë, zdo mu morë me ta i du Dikushto ta be kishë bokesh, për shumë i të rësonpe, shka dojnë i të baje Ndërsa kuro, për shumë di kanë, shka e do, thua jo Angabim është ta, shkoj ta ti kalzoj, shkoj ta qërtoj, shkoj ta u dzoj, ekstë të më ratë Ande ka dhënë, u ati bu me jahlu, ledeja i tabu, u atruku me la eshtegi ve u gjeni bu Ka dhënë po jeti, ka dhënë, atë me të cilin më shko në mua beti, am Atme të cilin më shkon në muhabeti, ambol unë e çortoj, e ata që as duam e po as nuk i foli. Pastaj ka thënë: "U aatiu men ahwa ala qadri widdih wala wadd indi lillazi la uatibu u aatibu." Ka thënë, "Tadi sekret që e çortoj kam shumë dashuri për ta e ata të cilat nuk kam dashuri për ta kur si çortoj." Për këtë arsye vëllezër, to janë disa prej rregullave që duhet të kemi parasysh mes ndëshkimit Dhe qërtimi Pra qërtimi bëhet me dhemshuri Rahmet dhe dhe shuri Ndërko që ndëshkimi bëhet me Zemrim dhe Hidrim dhe jati cili ndëshkohet Ndësa i cili li jetë komplet Pra ajë nuk mirët askush me Me ta Gjëja e parë që duhet da kemi parasysh vezër Se Allahu Gjilë Gjelalu e ka Mësuar për nga mështë a.s. Si bëhet qërtimi Pra vet për nga mështë qërtuarit Dhe që e i khulislamu të e mija, rahim e holla, në gjitha ajetët të cilën Allahu e qërtonë për nga me në rejë sëra dhe sëra, mani me këtë regullë. Gjdo ajetë ku Allahu e qërtonë për nga me në sëra, është argumentë sa jo për nga me në bërë. Argumentë, thot që e i khulislamu të e mija, nga se, si kur të kishë qenë që e ka të rilu Kur'anin, së kishë me e shkrujnë në libor dë vetë qërtimin e vetë. Për mësë e banë kështu, pëse e banë e kështu, të da shohim, pëse e galon këta si pësa iskondorë kërgjohë? Për këta syrët të dzithë të ajetët ku e qërton Allahu për nga mësëra, jenë argument për pengamberin dhe profetim e Muhammedin sallallahu aleyhu sengë. Thëtë Allahu gjine gjelalu unë duke e qërtuar më të mirin për e njerësve. Dhe nga kjo dhe zeshfar kuptojna sa kur dikane do e qorton Allahu do shumë Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem andaj e ka qortuar thot Allahu xhelalul abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wa ma yudrik la'allahu yuzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu al dhikra amma man istaghna fa anta an fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yuzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha sura abasa Ajeti i partër të adjeti i djetë Qëka thëtë Allahu që në gjelalu? Umë rol dhe jakëthej shpinën kush? Për nga meri sallallahu sallam të verbërit Kush është këjë vebër? Ibni ummi me këtum Muezini i dyti për nga meri sallallahu sallam Milali dhe i dyti ka qenë Ibnu ummi me këtum Kënjeri ka artër për nga meri sallallahu sallam Të regon ajë që radiallahu alha Thotë që këta ajete I kanë zvrit qortim Pengamberi Sallallahu alaihi wa sallam Kur një dit për i ditve Pengamberi Aleyhis Salat dhe Selam Po fliste me disa njerës të Parisa Arabbe Dhe duke dëshiruar që Të bëhen musliman Andaj ka artë aspedim se Pengamberi Aleyhis Salat dhe Selam I vind të ibni ummi me këtu umi Dhe i thonë të ja Rasullallah Ja Rasullallah Allimni mësom e kështë mërad Dërkore që pengamësa mishtu të, të full Me disa njerësi pak ma të mdojnë edhe i thonë të etara besen, e pëtara bima kulu besen i thonë të që shpeshef këtë punën që akë shakam, marë une laj laj laj Allah, Muhammed Resulullah feja Islam e kështu me rab edhe qëfar bënë të ndërko që fliste me këta ki i bni ummi me këtumi, i thonë të ja Resulullah kë ishte i verë, bër nuk e shifte me kanësh për nga meri Resulullah edhe zvresin këto ajete që ka thunë këto ajete thëtë Allah u gjenu alam umrolnë edhe ja këthej shpinën pra pinga me sëram umrol pra një loj një loj bezdi se piki pra lemra hadve qëpar se jam të full me qëta edhe qëka ndohë vezër? Allah dhe umrol ka ndon komentatorët ky i verbri se ka pa mrolat pinga me sëram se i verbri nuk shep po Allah uja ka pa mrolat andaj ka ndon umrol edhe ja këthej shpinën ti nëse një të, një të verbrit i mrolësh A, jo. Nëse tini të tinit verbrit, e leqa në jena, të i kthejesh në jena, edhe i folë pik në jena, a i ku e ditja i e këtim, a i s'ka idejen, ndërko që, i më roli këti, Allah zbitja i të, u um më roli, pas e qëfar tha, kuri erë i verbrit, kuri erë i verbrit, dhe i thëtë Allah u gjilora, ku e ditë ti, ndoshna këj i verbrit dhe të bëhet i pastur, pas e i thonë të, Apo do të bë, do t'i bën dobi Për kujtimi jotë o Muhammed A.S. Pasash parë thonë të Sa i përketa ti cili s'ka interes për ti o Muhammed S'ka interes për fejën tane Ti me që ata pomirësh Ti me ata pomirësh Dhe qka ki ti përgjëtësi për ata shka zbëhen muslimani Pasash parë thonë të Sa i përketa ti cili po vjen të vrapu të ti Dhe këtu të Aisha, allah, nëha, të për Allahot Ti pe le anash ata Thonë të Sa i përketa ti cili po vjen të vrapu të Kjo, kjoj varga jetësh ka zbrit qfarë, ka zbrit kritik dhe ka zbrit qërtim për pengamberin sallallahu a.s. Andaj pengamberin johën sallallahu a.s. Pas këzviti se këtyra jetë dhe zëmë, e ndëron të shumë i bëni umi me këtumin. Apo, dhe ka ardisat rësbedime nësat janë te për të dopta dhe risa që i khelban e rahim e Allah dhe të nuk dim për të do një bazë, se pengam e zhamë kër e ndëron të i bëni umi me këtumin, atë shumë njës të shumë, Fontes për çetam ka çortu Allahu xhël xjalal. Por këtë njerë, m'ka çortu Allahu te bareke te bareke u zelal. Dhe përmendëm çortimet e ligjëratat e kaluara të Hidrimit ku pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam ishte uh, në dilem çfarë më bë me, me robrin e Zot të luftës mbetën. Dhe Allahu xhël xjalalu e pranon mendimin e Omerit dhe e miraton për sheriah mendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mil punkt t ka zbrit fat çortim dhe Allahu qilale, e i xherëla e lexuam në surën El Anfal ayeti 67 dhe ayeti 69 lexojne Allahu e çorton pejgamberin sallallahu alejhi vesellem e çorton pejgamberin sallallahu alejhi vesellem gjithashtu pejgamberin yusuf jo sallallahu alejhi vesellem çortohet nga ana e Allahut te bade ke jo utara i vin disa njerëz edhe i thon ja rasullullah ne nuk mund na me dal luft me tyje çka vau pejgamberi sallallahu Shkaban, shkoni, jenit lid Dhe Allahu gjellet e qërton I thot pëse i lirove Pëse i lirove Nga se pengam e samë ishte i ledh Ishte i ledh në, në raport e Gjithashtu dhe se pengam beri jo, sallim, E qërton Allahu gjellet gjellet Kur disa gra të veta I bëjnë manovra Që mos të merë për e, Gruje Marijën Apo mos të anë një ushqim të cënja Ka përgadi disa për e grave Allahu Gjellola i tëtë në Kur'an Ja Ejuhen Nebiyu Limë tu harrimu ma ahallallahu lek O ti i dërguar O për nga mbë Pse pja ban vëjtës haram Qatë qëka të kapo Allahu halal Pse pja ban vëjtës haram Të bëtëgji mërdhate e zuadji Duke këshyri miknaq Grate tua Dhe shikoni vëzë për nga mbë Në qëfar karakterit lartë ka pos Së kada është bërë asë njëri me janë anduar Edhe halalë Qëka ja kapo zoti Vengon son i kalon ani veç mos ani veç mos preken to të tëjera. Allahu ka zvit sfallë kanë open nga mbart. Pse pse spi më aktiv ato hallalet të tua që ne ti kimi bë, për parashyre se ti po don me kënaq disa prej grave të tua. Do të thë ky karakter e ka bë që mesazhet e Vengon sa mundoni për u çu të njerëzve. Siri kritikues vazhdimisht. Siri i cili vazhdimisht e ma çifavan e Buhure radiallahu anhu eshe njani për juve, kimën, nj një pluhur që të të nësidhën e vlahut vetë, ka dhe nuk eshe se trungik në kote shpija. Eshe të vise njësë do të, që të pak njështë ka, që të pak njështë ka, po të trungik për e kitë shpija, s'pe eshe. Drunin e madhe kitë shpija për i gjunajeve, nuk për eshe, për jashe t'i kujna pluhurin sy, për këta sy e për nga mbedi johën sallat sallim, Dëshiran të që e dhe halalët që kë i ka, ti të i kalonë, për shparë është që mosti, mosti lëndonë disa prej, prej grave të vejta. Gjithasht të dhe se pengamberi jonë, sallallahu ari e sellem, e dinte se e martuara me zejtin, do të shkurorzohet, dhe do të martohet pengamberi jonë, me të shkurorzuara e zejtin, zejnejpën. Dhe kjo ishte edhe zonjë problematik shumë e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam se sepse Zeidi ishte i adoptuar i pejgamberit al pra sallallahu alaihi dhe sallam. Por ai kishte ishte e njohur sija djali i pejgamberit, djali Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. E Allahu don me shfuçizuar tas sa se ka djali. Dhe ky Zeidi martohet me për se një gruaj dhe nda. Nda po tash e ndryshpse ka vënë autoritet i ka pas autoritet sa ajo. Dhe nuk shkon dhe ndahet. Dhe Allahu gjelola i të regon se t'i ki në martu këtë gruje Edhe për nga bërë a.s. I thot zëjdit mos e shkurërzo gruje Nga ajo që e dhe se si shkurërzo Këtë duhet në martu oblikë dë të nëmish Edhe Allahu gjelola i zbet ajetën Në surën e lë ahzan I thot për nga bërë sallallahu a.s. Duk e qërtuar Idhë të kulu lillëdhi anëm Allahu aleyh Wa anëm të aleyh Emsik aleyke zë u gjekë Thot Allahu gjelluarë Kur ti i dhoje, ati që Allahu e ka begatu Dhe ti e ke begatuar atë I ki botë mira Mbaje grujën tane Rope nga nëse mi thonë dhe zejtit Mosu përlaj me grujën Mbaje grujën Mosu rok me grujën tane Pse, ove zëtë Që e dinte se Kushtë kurorzohet Duhet me martuën Kur ta martuje Kanë me foljen Që kanë me thonë E ka martu e, pra, e ka martu e, ish reje në vend Ama e se ka pas e reja, ta Se zejtë e se ka pas, kur gjo, gjak, kur gjo se ka pas Por e ka rrit, edhe ka, i, i ka në njerëzit djali Muhamedit Alehi sara dhe selam Tëtë Allahu gjene gjelalu, vëtë të killah Tëtë ju Allahu të pengam bërë Tëtë ju Allahu të pengam bërë Vëtë u këthibin efsik e më Allahu më bëdi Dhe i ka thënë, ti tem shëhë Qa qka Allah u ka me nëzirë pa Ti pëmëshe o Muhammed Allah u ka me nëzirë pa Qa ka me nëzirë pa Për e jënësëm ka than Pro me veti Isha Allah zbollë që këp Se kanë me mëranu njërëz Kanë me mëranu njërëz Kanë me mëranu njërëz Kanë me mëfan E ka martu Ish rejën e vet Ish rejën e vet Ajdi si Qka ju ka dujt Për e jënësram Për shumë para më vëzën e njëri E marton gjallin e vet E mart djalërat smundet me baba më kurë në vetë. Edhe dat, kur dat, kur ndot, e marton për shembull baba idealit 7 muze. A o këo këo shumë malë. Këo shumë malë. Ku dallimi? Pejgamberi qenë sa po djalë. Se ka po djalë. Njerëzit i kanë thënë djalimin Muhammedit se ram. Allah do t'u duhu ila aba'ihim. Thirni për baballarë, bër bër mos i thënë bard për, për ato që janë të adoptuar. E atër, që ka i tëtë Allahu Gjellalu? Huatëkshën nëse, Wallahu e haqqën në tëkësha. Që ku e që këta jetë nëse? Se si pe nga më belu, johën sallallam, ka qenë qatë, qatë, njedi prakëshëm, vesë mës të lëndohët dikush, mës të trajë kët dikush. Kë i tëtë Allahu Gjellala, ti po të shpi njerëzve, ma hake këti mutu të për Allah. Që ku e jetë nëse? Suria El Ahzë, Suria 33 tipo dutësh për njerëzve po mahakosh me tut për Allahu subhanehu ve te Allahu xhidasullahu pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe, dhe selam na ka treguar se Allahu xhënul xhelali dhe kajte të tjera tjë tjë, dhe se që ka xhurtu Allahu xhënul ala pejgamberi alaihi salatu selam na ka treguar <gjubi> pejgamberi alaihi salatu selam se Allahu i ka xhurtuar dhe pejgamberët e tjerë por shem ka treguar në Kur'an se ka xhurtu Nuhaj alaihi salatu selam kur kanë hip në anije i ka thënë Allahu o Zot djalë jam më të jashtë i qen Allah u hoca at sekidyan do sekidyan islam dhe gjithashtu na ka treguar pejgamber në hadithe a dinë çka kanë imam Buhariu dhe imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an koll pejgamberi alayhisallatu wasallam një ditë prej ditëve një pejgamber prej pejgamberëve s'ka kalzu emën s'ka kalzu emën se s'ka kalzu emën vetë sepse njerëzve mirë thotë e ai ai pejgamberi për shemb për shemb junus alayhisallatu wasallam e ka thurtu Zotit Gjënu, së nga me ka qërtu zoti dhe ka përmen në Kur'an Që ka qërtu e, i ka bërë davet poplit vet Davet, thirjen, rukët Allah, thirja rukët Allah, udhzanu, se në udhzuhe Edhe ollof, dhe ka thonë smirë në më me juve A ma ka harruqë dhe me vetë zotin, a ban me nejt, a zban me nejt Ka thonë smirë në më me juve, ka doshë më largupi poplit vet Edhe Allahu gjelë vëllaj së provonë me him më balen, më pëshk Më balen Edhe atër e bandoa dhe, dhe, dhe del La la hu gjeleola thot Mosë më kon kjo që i kaboh vebrat mira më herët E kishmi majt në peshk Dhe në këjamet Mrena barkit balenes Për nga venë së rame ka ditë se njërzit e din për junusin këta Dhe shfar ka thanë Le atu fab diluni ala junus Mosë të uni se unja majmis junusi Pse Ka thanë komentatorët Që Mosë menoj e dikush me thanë Që ka kaboh ve kjë junusi që a uaj e kashtin balene Për këta syrë Për këta syrë Këtu shka thotë, nëzër e nëbiju minë lëmbija, një pengambar për pengambarve, ullët një ditë për ditëve, me një pemë. Edhe të pushuë, vjen një milingon, edhe e kafshon. Një bubrats edhe e kafshon pak. Edhe e shqetson këtë pengambar. Në të regonë pengambari, johë sallallat sëllem. Fë emara bi gjehazihi, fë uhrige min tahtiha, thumë emara bi bejtiha, fë uhrika bin nërë. Thotë pengambar e salam, dhe këtë pengambari, Dha urdhër që nëzjerën ketë ki grumbu Këto i mi lingonave I ketë bubrezat Edhe jep urdhër mu djekrejt Këtë të djekrejt Se e ka kafshu paka jo mi lingonave E Allahu i ka shpallë Këti pengam bërë Shkohet e që fa shpallje Se si Allahu flet me pengam bërë të vetë I ka than I ka than O oh, i dërguar i Zotit Nuk e din përshu në këshin dërguar I ka than O oh, i dërguar i Zotit Allahu i ka than po pse semiteve çat bupresë çat koçish. Të çapa don vaj të tjetër. Çiko taha lla namlat al wahd, pse nuk e mitë me çat buresë çat koçë. Dhe kit këto vëzënd na tregojnë neve se pejgamberi jon salla xellem mësonte nga këto çortime në raport me çortimën ndaj njerëzve. Tani do t'i shohim vëzë kur ka çortu pejgamberi salla. Dhe kanë ka çortu pejgamberi jon salla. Tregon anas ibn malik radiallahu an për përshkrimin e çortimeve pejgamberi salla çfar fjalë përdonte për çurtin për thot anes ibn malik radiallahu an hadith xhashet imam buhari thot pejgamberi sallallahu jo, alajhi wasallam lem yekun sabbaban kur ska shoh dhe kjo është një problematike e madhe jona si musliman shpesh e dorëjojm kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ska shoh çiknela hi knejden kjo fatkeçie o vetë vëzë çka kuptoni ju dhe na kur tregon anes ibn malik se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ska shoh çka duhet të më kuptoni na Do të më kuptosh çështën me shok. Nuk do të më kuptosh, sa e nevojse, pse na ka thonë veç. Lem yakunin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sabbaban. Se Kur's ka shok, po pra mos shoj. Mos o vendo se a ekipen ka mbat. A thu eshhedu en Muhammedur Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi është dërguar nga Allah. Po pra dëshmo me vepërsoni bindja e klinat. Do thot, o xopi barkitën në vend, po pi barkitëve, po pi zemrët vetë ç'a Rasulullah. Nëse pi barki dëvenë musha, pi zemërës dëvenë me dhanë, ama pengamës në nuk ka shaha, s'po shama. Në zërët, cëllën e do Allah oma shumë? A muliruna, a me e mbajtë vetë vetë? Cëllë a me e dashë të shë Ramazan? Me hangër, a mësë me hangër, mësë me hangër. Thot, e në simë në melik, ola fëhashën, le kur së përmende avrejtët në pjallët e vetët. Ola fëhashën. Kur pengamës në së ka përmend av Nëdëpëdëja e vjehnë gruaja e të Pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) ka një problem me ish bashortën e vet dhe martohet me një burr tjetër dhe do muksi te i parri. Edhe çfarë ndodhi Pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) i thotë, "Çka do? Ti muksi te i parri?" Ja? Thotë, thot, "Po, Resulullah. Po ti e martove me dytin." Thotë, "Edhe tash Pejgamber, normal këtu është konteksti si për më upormen avreti, organet gjinitare, sepse është ligj, juridik tash e më juridik. Kur një burr, kur një burrë shkon në zonë ku një vet treha, Talak e ma në trehe Ajo, a i mo ata kursën e marton Kursën e marton Vesh një mundësie ka Nëse ajo gruje shkon marton me një burë tjetër Dhe masit marton me atë burin tjetër A i burri e shlon Tho shkohë edhe a i shkorozon Atare kjo kur shkorozot piktit dytit Shëriati a lejon më këthit e i pari Me shur, me, me kusht Që me flet me këtë burin e dit Edhe vjen kjo gruje Edhe jasil mu abedin Me më samë që të këthet e i pari Ama pak ska flet në këtë dytin. Edhe pse mësoam tash, guçon me ai sa ka përmend avretin. Çka i ka thënë derisa ta shihonin mjalten në një rietietrit. Ka ndodhi tartar, u murvesh, ka mohuar vet. Por derisa të flënim në një rietietrit. Ka thon pse s'e ka përmend atçka duot, sa ai nuk e përmendte. Në ditë të ditë te vjen një gruaj e mësam edhe vet, por do pyetjem për, për grah, lehoni, cikël, menstruacione kështu me radhë. Dhe vëmë sa më shpjegon, kështu, kështu ajo sot spot maru ya shallallahu. Peigambersi sot subhanallahu. Hënë tumëna integratëmia ta shpjegojmë. Tashunë shaf shapo donim se sonim për mneni krayt detajet. E integratëmia këtë ta ka dhënë detaj. Por këta shyllës së peigambersë nam nuk përdorte detaje. Por vetë raste të rralla kur ishte pun vrasje, gjuhimë. Sigur që kemi për mnenë te maizi kur ai ka vetë, a ke bozi na, no, ai ka thon po ku mbahet e ka detajizuar deri në atë çka e, e, e këni të gjuar për këta sfinë e thot e, e nësim në melik s'ka, ska shakur për nga me sëram kur s'ka përdor fjall banare dhe organët gjinetare u ala le anët dhe kur s'ka malku dhe kur s'ka malku për nga meri johën sëlla qëllem thot e nësim në melik dhe maksimumi që thonë të përdikan kur donë të me e qërtu thonë të ma lehu teri be gjevinu dhe këpse be kështu atë e boki ishkoft bali në doku Jo, dietar ndonë ka përmend dietarën se çka përmenduh hasis qalani. Kjo fjalë që përdorin arabët tu tu bof të valli me zall. E kanë përçollën lakmi, e kanë përçollën përdhëje. Problemi është më shumë edhe po psebe? Do të thotë angjimi na angopmi na kur dikush gabon, më than, pse be kështu? Ja. Paën djer kët gjikimin maksimum. Apo malan, malan kët. Do në më bot dit gjikimi për dikant. Në keni baughul gabon dikush? Ajë të tin sual. Qa akjo? E së dhe që malë e gup, se kështu? Qa ka po finali? E kështu mëra Gjithashtu dhe që pëngamberi johën sallallahu alai i sellem Nuk esh pështon të qërtimin Nuk esh për tërte qërtimin Nga se uh, Ishte cilësie pëngamberi sallallahu alai i sellem Që të flot, flistën qërtim Me gjusën qërtimi Si Thatë Sufjan ibn Ujejne Pëngamberi johën sallallahu alai i sellem Ishte bujarë E bujarëi Mustaqsa Karim Qut. Dhe qoft Sufjani ibn Uyene. Të ngjohem sa ka kam tash shumë bujar. Ai kujoni kuroni ri bujar, thot Sufjani ibn Uyene, kur sjali njëri deri në fund detalet. Kur sjali deri në fund detalet. Po Për vërtet si asojve pejgamberi jon Sallallahu alajhi wasallam ka treguar se Allah kur ti xhikon besimtar në ahiret, Allah nuk avo fitënë. Nuk do ti çurton. Do ti më afër vetes, ai i mab, ah, thot ofilat, oh, ai kibosh që jona. Po, a e ke bërë dhe që kë gjuna? Po, a e ke bërë dhe që kë gjuna? Po, atara me ndonë, me ndonë kë njeri ju se dhëtë të shkatë rohët. Atar i thëtë, Allahu Suhane ve Teala, unë t'i kumblu, të kërkush si ti, vështë ti, ti edhone. Atar i thëtë, Allahu që në gjelalu, unë shkartë sa i muslim, dhëtë të shkartë se je i faltë. Ti kumblu në dunja dhe po t'i mbloj edhe po t'i fali në akiret. Allahu në Kur Allahu don më donut ikan na xhirat. Allahu subhanehu ve te na kur. E firmë emën me mbi emën para këtë njerëzot. O filan i biri filanit has këtu. Edhe e dinë mos e ke më donuar. A kur ta mloje don më e mushiru. Allahu na avokatërin na mëshiron ya rabbel alamin. Edhe bejë do të pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e kemi formën shpesh që asha dhe hafsi ka ngon i manov për të vogël pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe Allahu i kalzon. Allah i kalzon se të kanë bërë gradë një manofur Apo Edhe Allah i kalzon këtë se kanë bërë Për nga mbela i sallatë e sallatë e sallatë Qëfarë bërë dhe zërë I e kalzon në veç që me thonë Kërë të nëna i janë djerë bishni Veç pak laf i kalzon sa, sa me edita Sa me edita jo që unë edikit mua veti Thëtë Allah u gjellu ala I dhe sërën nëbiju I dhe ba'di e zua edhi hadisan falamma nabb'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd Alahu jilwara kur javan manovren pejgamberes ram grate veta i thot Allahu jilwara kur pejgamberes ram i tha grave te veta c'u ne e di muahbetin c'a keni bo ju tingza mir po c'a thot zoti on jela jela luhu arrafa ba'dahu bes pa ki kallzoi o Aisha o Hafsa apetë. Citet e kemo çu të s'u pa. Edhe e kanë dal. Sot Allahu ja qaa ra anba. S'ka përmëngre. Në po njerëz do të çka bojnë, ka dal, o ketë dije. Ketu meran do të ka dal, ketë meran. Nuk nuk ka kështu vëzat. Njeri bujar nuk shkon detaj. Njeri bujar nuk nuk ja përmëngrej njerëz që ka bënut me, me rënduat. Për këtë arsye o vëzat, ka ardhur në cilsimet e Aishës radhiyallahu anha, kur i ka kalzu pejgamberit selam në një hadith fojat se si janë kanë burat e Arab dhe me grat e dhe eta, edhe njerën për e tërë që ka përmend të ummu zërri ka thanë për të cilin për nga një usën ka thanë u bafësha une si ebu zërri që që ka pas me ummu zërrin i ka thanë idha indëkale fehide, wa indëkharajë eshide valajës helu amma ahide kële ka përshkuj dhe zërk, a isha një qift bashkërtor të cilin për nga usën e ka pëlqi ka thanë u bafësha une si, si qaj buri Me atë grënëve e, e një prej cilësime dhe që e ka bëgë Ka thonë, a i burri Ka thonë, kur hin shpi Bohët Lua një voglë Kur del jashtë, bojt lua një madhë Pas ta e që ka thonë Ka thonë dhe kur hin mrejena Nuk vetë për detale Pre, o konë një burrë dhe një gruja Ka kazu Aisha për nga me sa No, të në tunet I ka thonë, Aisha, a bojna mua betja Ka thonë po, a do me të kazu në ti ti shka Po, ka dhën, u koni burrë shtu me një gruaj, u koni burrë shtu me një gruaj, u koni burrë me një gruaj. Dhe ka artën i burrë me një gruaje, ata kanë pasur shumë raport mirë. Edhe mëso ka thën, kofsha one për ty s'i çto të dit. Pra u babsh me na sigurisht, sigurisht janë këto të dit. Edhe në cilësimin e këtyre të dyve, çe ka thën Asha, ka thën, "Ki burri u kon Luan, ama për djatht. Jo mërena shpe, jo me gruaj." Do të thon, mbyll gojen ashtu, jo. Me gruaja kanë thot Luan i vogël. Njëri thot, "O xh, baj Luan i vogël, po Luan i vogël." Vanë më grindon në luani Apo, qo, Oman khattabi, bo, thon, i hukut. Apo, shikoj ço, omon ka tabëu po bëzo kështu. Dhe çfarë ka thonë? Wa idha wala yesalu amma ahed. Dhe këtë punë çai ka dit, kur's ka dit. Ai ka pa. Një do të po pe pe shobe odh, son po rrip ai thon. Apo, pse rrebe, vallë kush e hici të u bë? Kur djo? Po çka çurton edhe në besimtarin? Më nëm rregull po. Besimtari çurton familjen e vet, është po bëhet haram. Ama jo, me rar nivelli burrit me folë për tëpsinja, për gjella, pse ke mërë të antenën për këto e paske që të qëto, unë a dhezë nuk e atë të folë të, të e në realitet e dhezë, lufta batë për se, për se batë lufta e dhezë, ti dhu, vallaj, tu paska të një traftit madhe, ja, bërë, sa të ditë në marru gjellën, ja, kjo marë dhezë, vallaj, dhëtë më tërpru, si të që ka du me thamë, subhanë Allah, a, që ka ndodhë ka përcën. Po, për për grous rrokut, për pasul rrokut, apo për haram le të ka përcën. Po kjo s'u më ka përcën, kjo s'u më ka përcën. Për këtë asijë Allahu Azher, pejgamberi ijon sallallahu alajhi wasallam i thonte Ajshës, "Po fsheu në për ty, sikur Ebuzerajr, Um Muzarif." Për këtë asijë Allahu Azher, pejgamberi ijon sallallahu alajhi wasallam, "A ishtë shumë i kujdessëm në kritika dhe çortime." Thot Enes ibn Malik, "I ka bërë hizmet pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam në 9 vite kur sum ka çortu por diçka tjetër se ku mba pse se ki vao dhe kur por diçka tjetër ka kumba çikur sikur s'dosh me vao nuk um ka dhonseke vao këtu e pse u ka vao nga ana nga ana tjetër për këtë asojë se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ishte ti but me njërsë. Edhe në kritika, edhe në kritika. Gjithashtu vetë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e i çortonte gratë e veta. Si çorto do të thonë tregon Enes ibn Malik Radiyallahu an, i cili thot ka thën Omerit, tre herë është pajtu Zoti me mua. Tre herë e kam thënë një fjalë, Zoti më ka merrë të mirantuën. Në këtë vështkimanti kam boshtë Zotit. A dhe kjo është vështë, edhe për ne në xhiull. Shumë njerëz janë ngale, njerëz diçka po thonë për ta. Allahu nuk shqetëson se Allahu asgjë nuk shumë të as beknosh. Zot, kët breinë nuk kanë posheku. Tash ne na xhollush. Allahu do ta qabul pe në. E ki gajlë e ti Kur i a gjërushëm A jena natë e ditë kejtë që si ti a gjërushëm A ti e me zotin të të në kimo a pejti Më shumë njëri me thonë ti e O Allah besë më mërë me njënë që i a gjërushëm Po që kamë në më në mërë me ti e Dizote e jam aja me a gjërushëm Dhe zërë, qështë jena qështun Që këtë raport me a gjërimin me zotin Dhe me bërë këtë pun Një punë nësa Allah o razin Një punë si në Allah e këtë njësë me doar tërkitë të bëndobit të zotit të bareke, të bareke vazjala. Thot amur khattabi, është pajtuar zotit jemë tri herë me muë. E para, i këmë thënë për nga më beri sallatë sallatë sallatë sallatë, la u itë të këtë të meqa me Ibrahim e Musalla. Nëse ki mundësi o i dërguar i Allahut, me e ba meqamin e Ibrahimit, ku ka nejtë Ibrahimit ku o fal, me e morë vend falje, dhe jësh morë. Kushtë konë qabe, edin, i thëjnë me kamu i borahin, preferot mi falë të reqate, namaz aty, veni ku është fatë Ibrahimi alai salatu, alai salatu samë dhe është marë kjo për vend falje. Pas taj, i ka thënë për nga meri sëllëm, o meri, ka thënë jarë sëllë Allah, të ti pohin edhe njeri mirë, edhe njeri prishët, si kur ti kishtë të thënë nanave të besimtarve, grave tua, të avnën hijabën, për një më sëmë shverë i ka thënë, Oma, unë sum bejlidje, Allahu is bejlidje. Dhe as edhe pas vit bulesa. O Melika or ketch, jo për jo për veti. Ka thënë Rasulullah, thuaju para ngrave tëu tualet mlovon. Ende pas vit hijabit. Pse? Ka thon tul lloj lloj njerëri po vjen këtu, lloj lloj njerëri. Bar ngra të tua mos shifën. Thot Omar Khatabi, thot Enes ibn Malik, Allahu ezbreti ajetin e hijabit. Dhe e treta dhe e treta ku e ka kush pyetua Allahu me Omar Khatabin? Thot, Dhe më ka arritur Se për nga më bërja I ka qërtu këtë do gratë e veta I ka qërtu pak disa gratë e veta Thot edhe hyna të njëra për tëre Se ka posë qikën e vetë Edhe ju thash Inin të hejtunne Aule ju beddilen Allahu Resulehu Kajra më minkunne Ju ka hi edhe ju ka thonë krejnë O nalnu Mosëbini punën për nga më qërtu Ose vallahi Allah i andron pejgambënin ke ve, u zon, bedo tjera dhe ju shkurorzoni abe do të jera madh mirazë juve. Edhe u çuni gruaje pitore ka thonë, a ti po na çorton neveta e kena pejgambëneshanë? A ishmë na çorton çu çu tip tip po vjen ja, nevet po na çorton. Thot Omar Khatabi, thot Anas ibn Malik vetëm se kur ezbriti Allahu جل الله në ajet, u paitu Allahu me mua. Cila është ajeti? Ajeti në sura Tahrim, ajeti 5. Asa rabbuhu In tallaqakun an yubdila hu azwajan khayran minkun. Kush ka vono me. I ka than Allahu o jelala. Ndoshta Zoti pejgamberit. Nëse pejgamberi ju bën shkuror ju, yu, ju shkuror zon, i anndron Allahu do më të mirë se ju. Po von khatabi 3 herë u pyetu Zoti me mua. Alzëza selam Allahu jelle wala mubaytuama menjerit. Me të lutem Allahu qe Allahu të jet, i kunoshëm me ne ve yara rabbel alamin. Por këtë ashyuvez pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i çorton te qrate veta, më bë më çortim të të lehtë. Por këtë ashyu ka thënë njëra prej tyre, um muslime, ka thonë ne ve pejgambër sa çorton çështojtë ti po na çorton. Pse se vetëm ka qenë në çortim ibut. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam devini lekë të rasti. Është shumë anaci. Ktu kur plot pejë na thojnë a Tia ma shumë e qërton Njerin e ngatë Se za atë larkëtin E vini rekti hadithin Tregon Aisha radi Allahu anha Thot Erdhën disa jehudi Të pengamberi a.s. Në transmitim tjetër Një jehudi Thot Erdhë të pengamberi a.s. Edhe uh, Kërkoj leje me ardhë Me hytë të pengamberi a.s. Ku vëzë në shpil Kush ka ardhë Jehudia Edhe i ka tharë Esamu alaikum Ka thënë, për nga me së nëram Esamu alaikum Esam, qiko pa lam Gjuna labe, selam Esamu alaikum Nësë jahik lamin -sa, Eksan lamin Esamu alaikum Qka i bje pa lam, esamu alaikum U uh helmovsh Vditsh U shkatrovsh Evnon lamin U sigurovsh, u um mbrovsh Ni lam jandron muam në manajë اذى عائشة ولا pega مسامين اذا ثوت عائشة رضي الله عنها انها ايثا بينغامر صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اذا بينش ثا وعلي هذا اللي هو نكي كافان وعليكم نكي وعلي ثوت عائشة وني يثاش السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم هيل ميكوف بيو الله يذنو بيو الذوتي ما كوف O, isham për nërvozës për pengamën sëram Këto, zot ju më alko Allahu o i dhërof në jubë Dhe pas të që ka ndohë dhe zër Thot, tha pengamë beri sëllën sëllëm Mehlen, ja është Kadale, o, ja është Kadale Kujt dhe i të ndë dhe zër Ta shreja alesh në kujt dhe i të jashbë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d I ka thënë, ojajshë, ka dalë Ruju, largë, rilargë dhundës Largë fjallë dhe t'liga Për mbaju në butësijës Për mbaju Tha, thot, ajsh, thasht, delguari, Allah, thawa, në butësijës I thënë, i thënë, ojë dërguarë i Allah A senitë është ka thënë A senitë i johudinë që ishtë ta vëdit që e u el më pësha Tha i thënë, po ti asenitë është ka thënë Tyve që johuditë në geni E unë është ka thënë A nuk ja u pëtheva, unë Edhe nbi uve Radet tu alejhim Ma e men këta Fe ju së të gjaguli fihim Vala ju së të gjaguli hëm fije O jashe Allahumma pranën mu doajnë këndër tëre E atër nështë ju pranohet doajnë këndër mu Shku sa e lejtë vëzë Shku shumë e lejtë Allahumma pranën doajnë mu këndër atina E atër dhe nuk ju pranohet doajnë këndër mu Për këta si ju vëzër Ka harta smetim tjetër Ka harta smetim tjetër Se uh, ادي سيدنا امام احمد المصدينا سي قالهم بيغامبي صلى الله عليه وسلم سي قالهم ايظم السلام عليك وهالموش هذا يكاثن عائشه رضي الله عنها السلام عليك يكاثن بل السلام عليكم وغضب الله عليكم وغضب وغضب الله واخوان القردة والخنازير اتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحييه به الله قالان عائشه الله يرحمها يوم زوتي والموت يوم Ka thanë, ju jeni vlezër të derrave dhe majmunave Ju jeni vlezër të derrave dhe majmunave Nëse Allahu që vaj ka shëndohet nisa për jehudime Dhe derra dhe majmunave Siko që ka përmejnë në surën El Baqara I ka thanë, pengamberi sallatës e lemme Nalu ajshër Nalu ajshër Ka thanë, nalu Allahu nuk e do në fjallën e lig E mirëveze, që të ditë, kush ka folë fjallën e ligi pari? Jehudia Pse pengam e sa nuk i dhëtë kjehudijës? Ka dal saj s'ja si merë, me pas-pas për -pas nga merë, si kishton u hëllmosh, po për shkak se ajshja i a merë, i ka thonë, oj, ajshja, Allahu nuk e do fjallën e lik, e asë nuk i donë fjallët amorale, ka thonë, ata e thonë një fjallë, na jakthin, wa alejkum, ka thonë, dhe neves nabon zarar, kur gja fjallën e tëre, deri ditën e kiametit, që dahët shërën dhe tëre, Pra rire haqti seneves në të tëtë doaja Doaja e tëre Thot El Khattabi, Ebu Suleiman El Khattabi në komentit e këti ajeti Dhe kjo dhe e zërë regu Regu Shumë brendin në thonë O gjave, ka njarë po ba me doa kondërmu Dikush e baba, e na me E kështënëra Në për Facebook ma, o ba Ava njëndi i zotë i qafën të adhjet Allaud Qavër, qavër, qavër Pëse njërë si të kërpojnë hidrimi në zotët vështimis Çdo një ditë Jezusi Zoti drejton. Vazhdimit Allah i çavon ata dë... ibnja apo si çfarë, oh, jas nallë Malkini, se kam i shkatëruar Allah i keqje. Apo, Allah i dashur të shërbëtorve. Njani për njerëzën Zot, Allah i shkatron zullëmçarët, shkatron vet. I thon, "Cysh mund të më mu shkatron vet?" Ka thon se vet zullëmçon. Ai ka bëu dua kundër vetës. Apo, për shembull Zot, çanjer Zot, "O Allah, shkatro i xunaçar," edhe timeton. Ço ti as i xunaçar? A kërdu që Allah fali që nga që nga që nga që nga muslima në, edhe ti me të. Për këta si dhe se shka i tha, ajqa radi Allahu ana, i tha, juve u halmovë që beshë në banalë. Më së duja është, thëtë Khattabi, kur të bëje dua dikush, ndaj dikujna me zullonë, Allahu një këpër tijëtë. Nëse dikush i dhëtë, Allahu të shkatrofë, Allahu të thepqafë, Allahu u i dhërothë në tyje. Ama kër lutësi o të bëja dua patricishtë, se meriton kërë. Mi i ba që është to A bo, për që e më vëzër Shia të tojnë Allahu e fut në gjenem e bubët kërëzidikur Dhe omër i më këtabin A i pranohet? A i pranohet? Pranoh? Që pranohet? E shajt e ajshën Allah i të parën prej grave ka me shtinë gjenem ajshën A i pranohet? Që pranohet? Shart i kabulli cila Një, lutë si më kanë i devatëshem Dë, lutë jam më së më kanë me zullumë Sa hartë kujtojë timja të i Allah që qafën dhikaj një të mehet pa qafa Ama jo Allah, nuk i përrisën kësire lutja Për këta që gjithë dhët e khattabi Doaja nuk zeven nëse është bërë me zulum Doaja nuk zeven nëse është bërë me zulum Gjitha që dhezër për nga beri I qërton të edhe dostat e vetë Si qërton të dhezër e ka qërtu e Ka'b ibn Malikin Radiallahu an I si li ka munguar në një prej luftërëve në luft Uh, enes, uh, thot uh, Ka'b ibn Malik, radiallahu anë Thot u këthyjen sahabë Pre luftësë të bukit Bashme pengamberin sallallahu alaihi sallamde Dhe shkon e vëzë Erdhën bital dhe dhe veta U arsjetuan të pengamberin Sallallahu alaihi sallamde Edhe pengamberin sallallahu alaihi sallamde Edhe pengamberin sallallahu alaihi sallamde Shko, shko, hajt, shko Kanarjez Ja Resulat së nërda se, hajt Së nërda se, hajt, shko Thot Ka'b i rrek Tal dhe dhe Devja, me të që gjësën erda Venë sënë këtëm, atësë, ajte Shkoni, krejt shkoni Thotë ka më më malik Edhe erda une të të erra erra erra Me dy dostat mi Erda dhe unë, edhe unë së këshën shku në luft Erda dhe erda të pengam beris në dhe qëllem Thotë i dhashtë selam Pengam beris në dhe qëllem Te besëme, te besu me lëmugdob Më busqesh me një busqeshit të ati Cilë jo jëdhlung shum A thot dhe thotë dhe me në kajve gjëgjie Dissa Të dhënimit Kërë i kesh dikujt Po hajt Hajt haj, se e dish E të dash me thonë Edhe përë mësam bus... Këtu thot i më këmi Ju ka busqesh Me busqeshet E të hithruarit Duk e dash Me e qërtuve Si Rahmet për ta Thot e Kami u marim Thot pas ta i më tha Eja këtu Thot shkova të aj Edhe ula Për para Për para për nga beri Së lasim Edhe më tha Pse në të e rë Pse nuk e rë në luftë A nuk e pate gati ti dhejën? Po Atëheri thash peleja sule. Po si e su, i cukarës e tua Atëheri, që parë ka bërë I ka thënë Allah u gjilu ala për nga mësëra Mësifoj, pës dhë ditë si ka fërë Thot e, kaplu melik Wallahi me pasin në tokë U konë me e dashë Kërë mundë si qëta shama kanë borë Ama thot i mënkaji me gjëzije Si kanë dohë ka që ti njëri Dhë që ka me e dashë pise kalim Që që ka thënë mësëra Se që Se, se Allah e ka përmejnë Kur'an Allah e ka përmejnë Taun Dërsa e ka qërtu E, e ka nëmërë veç do shkije Do prej Pagandë Edhe i lejtër, ka nëqurë letër Ka thonë e këna mërë veç se ki dosë të jotë Për pengamën Selem Dhe i ka thonë dosë të veçerë më smetë folë Ajde të na Ajde të na ti E ka mërë letërën E ka këshirë gratë, e ka këshirë gru në vetë E ka këshirë familë në vetë E ka në pasë obligim gr gruja vetë më smifoj Thmite vetë më smifoj Urrë prej pengamere së në amë E ka këshirë letrën, letrën E ka në thirë mbratit e ka në rajte të natit Pse që ta shpizzojnë E ka mërë letrën E ka pasë shporejtin kalt E ka mërë letrën e ka këshirë E ka shtin shporejt Pse Unë e du mundrejsh me pengamere së në amë Jo me shku të paganët E dhe shpar ka bo vëzër, ka zbitë Allahu që në gjelaluhu A jete, se Allahu që nga ka pranue Të uvën Thot i bënkaj me gjëzje në komendin e këti hadithi Thot pe nga mele sëra Me këtë busqeshje Dhe me këtë pyqje që ja bëni Kaq ibnë Malikit e qortoj Dhe qortimin që ja bëri për 50 dit Don të me e pastru Pro ishte qortim pastrimi Dhe ne e vëzër, kur ti dikujna Do një herë si fol Apo do një herë, zhemu, do një herë një kritik Do në allaj me dënum A do në allaj me pastrua Do në allaj me dënum Eri njëriti imam Ahmedi Edhe i than O oh, hoqë Qikish ka të kashtim burk Khalifja Prisi muslimane A ja kësheba o halal Ka tha këshyre Shka i ka gjunat me allaj E diaj Për muhe kur në gjene mos hift Dhe zërmane me në kjo fjone madhe Ka tha më për muhe Kur skam çev Allah, Allah, si Allah, Allah, Allah më dënu musliman. Çfarë faze në Allah, Allah na bëj zemra ya Rabb el alamin. Përgozëm e pasin zemrë thoo, "Ollai për mua skam çev, abe iç asni musliman mësmë injeran." Ocha Allah e vendos me drejtësinë e tij, na e xhigua, "Adaj është mesela e Zotit Xhelal Xelalu, ama për mua, për këtë asoj kafani më Muhamedi hadithesha, transmetimin që ka transmetuar Imam Dhahaviu, ka thënë Imam Muhammedi duke i çortu disa prej shokëve vet, "Ka thonë çka ju ban beju ve zarar, Allah i mësmë dënu asni musliman ha tri juve." Çka ndvaniza Allah i kit Këtë muslimat me i falë, mëse ban t'i pen, bani i banja adha, banja, banja adha. Për këtë ashtë gjithë dhe zë pengamberi, a.s. Qërton të me, qërtimin e ati, i cili dëshiron të me e pastruhe njerion. Gjithashtë të dhe zë pengamberi, johën sallallahu a.s. e kishtë të qërtuar njerim prej shokve të ti, Rabiatu el Eslemi. Qërtim se ja ka prejk një dosë, dhe jeshtë Ebu Bakar Esidiku. Gjali ashtë t Edhe i adha edhe Ebubekri si diku Një ditë vi ditë e thot urokom na Urokom me Ebubekri Thot edhe Ebubekri ma tha një fjalë Pak si më ranoj E pasaj me thonë të Ebubekri O Rabia Thuma nisoj edhe ti mu dhe të bom i barabarn Thuma edhe ti nisoj që shë të thash I thonë të Rabia jost të thamë Gjë nuk të thamë Ebubekri të thot edhe o Rabia Eleslemi Thu i ma qatë fjalë që të thash të bom i barabarn Se tra nova, çikova zhvarzojm na Abu Bakr Siddiku. Gjithpaja nam neer u kon. Ne ka pas dos pejgamber Israil. Per jo sam por por vekoz per ubeke skadosh me ni. Çi do shon funda ditën. Hiç bes skadosh me ni. Mi pasor kë dunya mi thon Abe Abu Bekri, abe a, shkoni krejt. Krej shkoni kur se ka vone Abu Bakr Siddiku. Çi ka vogozin yere. Sot Rabia, thot edhe erdhon Fisiyan, per Eslemit. Edhem than, Allah e mëshëroft Abu Bakri si dëshironi me i kallzu pejgamberit sallallahu alaihi wasalam pa rase që ajo bë me tie. Ja se Abu Bakri ka thënë Rabiës, ka dhënë këshire. Unë po tham, ban malla. Përndryshe, i kallzoi pejgamberit sallallahu. E ti e di, unë si kam bën me pejgamberin sallallahu alaihi wasalam. Edhe i kanë thënë fisi vet, ç'i jbaj do mua anku te pejgamberit sallallahu besa ti s'ka kthie. Edhe shkojnte pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Paraqsoni Rabiul Fadl, o yunyaroz. Mos hajdimë me mua. Sa do kan dalat vinë na me tit nimorena. Ka thon mos hajdimë me mua. Hajde ne ku jogunieri. Qinjeria do më shumë ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E shpell ka ne te bashkë. E kanë imu më shumë ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çikën e tina e ka gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhën leje shkojun e vet me ta. Edhe kan shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka kallzu Abu Bekri. Vini rresh ka thot Arabiatu al-Islamiy. Thot Thot dhe i kalzoj e bubekri pa e shtu asni fjallë qështu që shkep Keni pa po diku kërën kohen mdukët tha dhe qështu të shka A me mdukët a, lukët dhe jotë ka qënë fakt Thot rabia i kalzoj gjenëm për gjenë me qështu ke puna A na e keni pa po qëshka dhe nga Tha, tha, a tha as tha Vëzër, a ba me kalzoj qëshkona jo Parë vëzër, ne kishtu neve alloj hadithën ndorë Ne kishtu mani ju hadithën ama Allahu jelle katshu Buhari katwa Ahmedin Muslimin Abu Daud Yahya ibn Ma'in Sufyan ath-Thawri Sufyan ibn Uyainim se çiçi kish me mo na kish me murr stu ne hadith para yas awalim çiçi me kallzuve mas ditëve mas 20 ditëve mas 20 ditëve pe hadith i jbo prover kinese pse se se kish me kallzu çu çdo çikot thot thrabia islamiu thot i kallzoi pe pyegamberit sallallahu alaihi wasalam dhe Asë një fjallë nuk ishtoj Edhe Thotë Rabia Thotë ja Rasullullah Unë zdej është të më jakti fjallën e Bu Bakrë Siddiqët Unë zdu me a thanani Se me ka thanaj muhe Atë fjallë I ka thanë për nga mëri a.s. E gjellë Fela të ruptë dhe alej Ka thanë qashtu Mirë kebo Masë Masë jakte fjallën E Bu Bakrë Siddiqët Ka thanë Po thuj Shka me thanë Thuaj o oh Allah Falja E Bu Bekrit Thuaj o oh Allah Falja E Bu Bekrit thot, Ebu Bekrit, shkoj Ebu Bekri Kërësi Diku duke qajt Shkoj Ebu Bekri Kërësi Diku duke qajt Atëherë I thash, qka kije Pse po kanë, jë ka ka dhuhe Rasin, atëherë ka, ka filluhe Ka filluhe me qajt Për thar asu ju lezër, e se pengamera i sëra dhe sëra Nuk ka dash dikusht Me ja qërtu e Bu Bekri Për këta asuja e ka qërtu ketë tjetërin Që ka shërtu nuk a thonë mirë ke bo Ti veshtuja Allahu e faldë Ebu Bakrë Sidiko Ski nevoj Pra e ka qërtu Rabia Për mës me e qërtuje Ebu Bakrë Sidiko Radi Allahu Radi Allahu Anë Gjithashtu Allah Ezef Për nga mele selam Dë njëherë Shqetsoj Për disa veprimët sahaveve Të cilat Ata të dashmës me ranu Për nga mele selam Nuk vepronin që i shduhe Qa bante? Të regon e buhore edhe Thot Ka qenë në gjamine Për nga mele selam Një gruje e zez, E pastrante gjamien Edhe një dit pëj dit e vdic E morën sahabot E voroso Edhe thot e buhore i ram Tha për një nësë nam Ku është kjo qka epshin gjamien? Ku është kjo qka epshin gjamien? Tha në sahabot Ka vdek e nësë omë Ka vdek e në voroso Tha për një nësë nam E felakun të edhen të muni E pëse së më kini thirë mua Si ka mundë si me tek në shërëtore Në gjamien mu më, më së me thirë Ka dhe në sahab Ya Rasulullah, Allah mos më smet loj më shë torta. E varrosën e çumtë, te vorët. Ata e ka thon pejgamberi alayhis salam, "Dullu li ala qabrha." Kallzamni kë ka varrën. Kallzamni, po e ka varrën, i ka kallxë thon se këtu e keni varrosur jasulallahu, ka shku pejgamberi alayhis salam dhe, dhe ka e ka fal xhenazën, edhe ka bëu dua për ta. Ka shkuë dhe ja ka, ja ka fal xhenazën, pastaj ka thon, "Këta varrëza janë për plot errësir." Allahu i bën me drejt me dua të mia. Allahu i band me drit, me me duat e mija për këtë asyje ka në djetarët, i ka qortuar për nga mërë sallallim sahabu për së perashyje ka në djetarët se si ka në kalzun se ka dhe këpjë fila një se si ka kalzun dhe kjo është interesant e njerësi ka njëherë të kalzun që ka së dhut me të kalzun ka njëherë nuk të kalzun aq ka dhut me të kalzun a e kënë i pa njerësi ka njëherë të ven të kalzun lajme kocët do të mkalzoi, s'ka kurfar do bie. Doni herë nuk të kalzoi asha çha, do të më bë ato bi. Po keta ashi çka apo san, pse s'u keni kallzu ka vdek njëri. Ka shërbëyë në xhami. Pastaj ka shku te varri i sajna dhe ka bërë dua dhe ka fal xhenazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në në luftën e Hunainit e përmenden kat hadith, hadith shumë i vërtet, pejgamberi sallallahu selam bësin të shpërndanë disa pasuri Të arabot Që t'i përfiton? Apo Dhe shkush që me përmejë vëzër Ibni Gjozi Ka than Mjekët Parën E logaritin nga grumbulli i lacheve Parën E logaritin Ka grumbulli i lacheve Për nga meri jo në salasem Me pare I ka mbajt në zemët e dopta Por që i mullaj Okon Ata lan fejena jo Për një mësëm i ka don do pare Hajt se pori i dhe pak Qështu i ka mbajt Për një në zemëse Sepse dikush mbaj Osëm pa. Pse ka caktuar Allahu se çadin Allahu. Ç'mu mohajers. Ai fu qaraja tura e mod. Mohajel pa. Pa jallëse është llogaritur prej përbërësve të shtetit të pejgamberis sallallahu alajhissalam. Me para e ka boshtetë pejgamberis. Në çka e ka boshtetë? Me si çka bo e ka boshtetë? Si bëhet shteti mesëm? Kush ka msua ekonomi e din. Ndërt gjithë ato themelorë të një shteti që ila, dëjë ato themelorë që ila, ekonomia. Keni pa sendin mas hundit çka ndjekin ato kur i mori llogarin çka çka ndjekin përmbaruesit ajek ajekim baruk ke tatimin ajek me kan ajek ke tin rregull me neve me kan meneve. me neve me tatimin ti mar një apo për kta pak për kta një dinar për kta dy dinar për kta tre dinar pse dhe stafoliç ka plot përshtetën e malet vërtet njerëse se se se se, se mu kanë i mangët në tatime me ranci si, Pasuria ka qenë njëra prej faktorëve të së atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë bëj, i kanë bëj njerëzit. Dhe disa sahabë, pejgamberët të ri kanë thënë subhanallahu. Na luftoina, sikur që tani më parë. Na luftoina, sikur që tani më parë. Edhe çka ndodhi desert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thir saidin. Ai thotë çka puna? I kom ditë Allahu. Thotë ja Resullullah, unë jam di popullit tani. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirr mi këto. Thirr thir mi këta njerëz. Edhe ja kam bled, i kam bled muajjirë, ka thonë jojo Vecë ensar, veç ata që kanë folë Ata i kam bled, edhe ju ka shku pe nga mbeli sallallahu sallam Dhe e ka fëndëruar Allahum Dhe ju ka thonë O, ensar Në kanar do fjalë pre juve Se jeni anguar Dhe jeni hithruar Me disave prime të mija Apo Ka thonë për disa, për pasurit të cilat Ja u kam dhanë disa prej Arabve Ju ka thonë pe nga mbeli sallallahu sallam A si në kanë ju ndallë alëta? I ka qërtu. Ka të në kanë ju ndallë alëta? Po, kushu ka uzu ju? A nuk ju ka uzu Allah o në përmet meje? Po, pasaj. A i në kanë ka të një fukara? Po, a nuk ju drejtaj Allah o në përmet meje? A, a nuk drejtaj Allah u gjelevala me, me pasurit e tina Dhe u abashkoj juve zemran 300 vjet luft ka po euse dhe khazreji Ka orë pengamere a.s. dhe sëram Dhe i ka pajtuve Pasaj than Po, Allah u shbega tuve si Dhe pengamere a.s. dhe sallallahu A.s. Pasaj pengamere a.s. e ka zvut këtë kriti Dhe i ka than Përgjigjë mënjë edhe ju mua Përgjigjë mënjë edhe ju mua Kan than Me qka ja, me të përgjigjë Me të vërë Nga se kanë po, Kënë full nga bimë Atar ju ka thonë për nga me sëlam Si doni, thoni Si doni, e kështë i thonë këtë fjarë Dhe ju pranohet si e vërtet Ti ke arë i, ar, i përgënjë shtruhuar Nga të kena besu Ti ke arë i dëbuar Nga të kena strehue Ti ke arë pa përkrahës Nga të kena përkrahë Dhe ti ke arë pa kur far familje vet, të, Ke arë vetë Dhe ti këtë të na ke kriju këtu familjen Edhe ke bo pasurin Pasa ju ka thonë o ensarë pëse jeni mërzit për disa për disa copa të liga kësa i dunjaja që ja kam dha në disa njerëzve që mësë dhali për i fejë së t'hin islam ka than e juve ju kam besu të islami juve e këni pa disa për njerëzve të përshmi than allah unë, unë jam bështet njerëzve lëkin tante unë jam bështet në zemrën tante të mirë unë jam bështet në bëjarin tante a edhe t' ti kemë çortuar, ti kemë të ditë. Po ku është mbështetja? Ku është mbështetja? Çka ju tha Feysal? Po pse jeni dhunësi kanë vonë aratve para? Unë ju kam besuar juve se jeni ju më më të mirë, më musliman. Pse jeni jeni çortuar? Pse jeni ë uh, revoltuat? Pastaj pejgamberi jon Sallallahu Alaihi dhe Selam i ka thënë: "Ju asheni të gëzushëm. Njerëzit më morr Devot, Delot e Kuwait e ju më mor Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam." Kan filluar me çaj deri sa i kanë laktesh. Pse nga kjo, nga kjo vajzë dhe kjo ligërim i po Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Ka dhën djetarët, me nga meri janë sallallahu aleyhi sallam I ka qërtuar në këtë rast Mirë po këtu vëzhe ka disa pritë të bive E para, me nga meri aleyhi sallallahu aleyhi sallam I ka qërtu, shiko, i ka mlef Që më stojnë dikosh në korit i parakellë Jo, ka dhënë, thiri veç që të shë kanë full, da të rejtëme që ato Jo parakellë vëzhe Këllë dhe është regull Edhe kure qërton Kure qërton dhe njerë e bladu Apo dikan Zdove dhe qërtimin publik Ka thoni mam shafë e iju Ha, pur e kam zemën Përsi cëllë njeri që ka do me më qërtuar Me kusht Letë ma thoi e veç muhe Si doj me ma thonë para krejt Dhe s'ja pranoj Pse, ka thoni përdo me më korit O dhe zhët Zdo muskrimat më, më këllë një hapur Përsi cëllë njeri që do me e qërtuar Me kus Huç, çtopa mëno çe gi gabem. Çtopa mëno çe gi gabem. Çtopon duket se ja ke huç. O ma thuma me mua ovall. Thuma të përmirësova, nëse do më përmirësu. O ma teja që në Facebook, ke publikon në Facebook. Ti do më mutall me autoritetet e njerëzve. Ke të dosh më sortua. A ç'ti je Vladimir tani në Facebook? Kur gabonë Vladimir. Kur ajo te kur gabonë a ç'ti në Facebook? Me thonë çot gryëstëme, kam thonë çu çu çu. Të. Jo. Ti as asfaraja Vladimir si thukse, por por asillo se bëm ja rrit ndërrin. Andavezër, edhe primbi, edhe burri, edhe dosti, edhe hoxha, edhe djetari, edhe hafëzi Si cili ka mundësi me u qërtu me njëri tjetrin Ama, me shash, ka thaj ma më shëfio Unë jam i hapur, kush dojnë të më qërtoje Ama, në thua mua Ma të shkoni thonë këtë dunjojës dhe shmuzë ma këtë thonë Para me në disa njërës, këtë dunjojës be... as... thonë shi... Po mu më në thua mua Thuja njëri do dhe dhe dhe shkothu i Allah o, o, o muslimani Ose kjide ka për Për po menojnë që janë kapim Mësë janë kapim Qiko Sahabët për nga mësë nga mësë nga më i kanë thonë Apo për mesam që ka tha I tha sa adit Thiri, thiri këtu Kur ardhen mu haqirt Fa jo jo Vecatat, veçatat Se Ska dosh kur miran u për nga mësë nga mësë nga më njerësi Që më thonë O haqirt tash Shiri be këtë shka pas kanë fol Ja, ja, ja Thiri be të më atasat janë Pjese E kritikës Gjithasht të me Kur di kanë çortollë zot. Dush me përmend diçka që më ka dhuruç si tutazhës me erranuar. Vetëm qëllova. Unë di se ti keni shumë drejtë mira. A di se ban ti, nji mi punë të mira. Po po menoj edhe çfarë ta me pasnit të çka punamit. A uçi gëndisoj kur i thot di kush, ti vëllah kit ke çu bó. Pano kur i thot di kush, po vëllah shit gjeni thuk gryes tora. O jo një di se ti shumë punë të sos mora. Më, edhe shumë hak kam te ti. Sikush e tha më khatabi, Milan Teshat, marruën derën, marruan pasurinë me shitë vladët dhe numrin e mosat mirnjojë edhe fëmijës thon, unë e di se ti për shembull mëson i i gërmon i u ekzhomal, ama alış tash dom me bova. Apo dosin thon, olla, ti duhet të rakena dosni. Do kur kush s'është i pagabur, naunë me gabue. Ti keni 100000 vlera dhe kit kit i pranoj ato. Me muj, me muj të pak me drejtuar. Apo, dhe kjo më zë problem por kre. Çi go ben e mëson ç'e i thon. Pse keni thon kështu, kështu, kështu, ni arri çortoj, pas sa i tha. Po thumë se m'kini pranuar mua kur m'kanë do buqret. Thumna ni mua që m'kun kan për zonë ne jam ju m'kini pranuar. Kë çka argumenton ai zot? Ka thon dietarët, pejgames ran e ka zbut kritikën me përmendjen e vlerës. Por këtash si, jo zot zbutet kritika kur dikujt i di thuaj çfarë? Unë nuk po duam të ranu, nuk po duam po du të shkej, s'po duam të korrit, s'po duam të amorftirë. Po duaj vetëm çkët grumbullin e madh cilësive të mira ki, pasë, që ai ka i kit. Ta ksheposen çka i shkon alla më e lirë është ulaz se se vini deri ta pronë. Ama tash qëlesh, tash aş, ta fundosh të kënaqësh ti me kritikën edhe të kënaqësh ti me dënimin e atina, ju është këshilluar. Që në këshillas çordem nuk ka. Kjo e korrit vetë. E kur dush ti me kritikën, nuk është nuk është që Allahu xhëlal është arazime meta. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i ka kritikuar sahabët vezatur kur e kanë gurzuar, kur e kanë gurzuar Maizin. Në njëri, një sabit e për nga mbira, ali sëllat dhe sëram, edhe kabozina. Edhe për një sëram e, e, e jepë urë dhe më gërëzuë, të regonë Hezeli, thotë, khala që Abdullah i më një onejës min nëdi, i kanë gjyët këtë një zëgurëzi, edhe kadal Abdullah i më një onejësi, edhe e kaborë një kockë, një kockë të gomarin, edhe i kam shumë e ta. Edhe ka mit. Edhe ka ardë peng Omare sallallahu alaihi ve sellem dhe ka thungë ka yolë sulallahu e mit e gazinajove. Modigol, është sosa po. Dhe i ka menuar se vetëm tash ka mu knaqshme këtë. I ka thënë, shikoj vetë, forzën që ka pasë Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ka thënë, "Hal la taraktum?" Çse sellet djall. Çse sellet djall. Ka thënë, "Çse sellet djall." Ai din se Allah e ka pranuar togun. Prato ai e ka pranuar usjinë. E mëse ka tonë, ligjës i nasë, mështë më gurëzua. Në rekon, masket atyre procedurave. E kanë zanë para një muri, të i gjujtë me gurëz, i krejtë, krejtë, krejtë. Edhe aja, laska tekë. Edhe një anë një zërhe fitërës, ka tonë, pa gjujtë, matranë në diska. Edhe ka mitë. Edhe ka artë, me zanë, i ka zhu, ja, rësullohla, e mita. I ka tonë, se po pëse se lë arënë. Sense lavë xhall. Allah u ja kispanu thubën. Allahu ja kis pastuë, pastuë pastuë ka thonë ja hezzal law satatou bi thoubik kana khayran lahu. Ka thonë o hezzal. Ka thonë ti ndivancë me, me me gjujt i shkon mirë me atë petkëntane edhe me bluhë. Kjo vazhdon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ti taksheçit të shën tana ta mbroj për atëre i shkon më mirë për ti sa me gjujt me gurzi. Do të thotë ç'kjo? Edhe ajo shkambojnë ana. Sa ka dallim? çero çaqo dalimatila me tokove zot a nazar ai besojna naci dice kena peigambel sallallahu alaihi wasallam jithallahu zot peigambeli jon sallallahu alaihi wasallam e çortonte ebu baqir me bërtod ibn kai me xezije ed ibn haxhas qalani ki çortet mos çortim dashnia i dit vet dit e tregon sahed ibn saidi as saidi radiallahu an al peigambel alaihi sallallahu alaihi shkoi te kfisi beni amr ibni auf eda kishin pas një problematik shkon me regulu, me rregullu pejgamberi alayhisalatu sallam dhe i koha namazit. Hin koa e namazit. Sahabut mbledhën, përsa më është izant atje. Edhe vanovat. Sahabut dizonin buaq dit, dit se ata kanë ditë se ti më i ja afërti me pejgamberin alayhisalatu sallam. Dhe kur del, tu kon namaz kthehet pejgamberin sallam. Edhe vën pejgamberin sallam në ë uh, jami. Kur hyn jami, tash Sahabët i bojnë me isharët Ebu Bekri ka orë për nga mëri sëlam Edhe Ebu Bekri e kupton Për nga mëse më thotë Rë, rë ati falu Amo a i sëmur me përbalu që a i më konë imam E për nga mëse më dalë gjema Edhe a i sëmur me dhuruhe edhe del O këthejet edhe del për nga mëri sallallahu alaihi vësillim Në imam Në imam Pasaj të dhëtë pengamber a.s. Kur e krinë, të tja eba bekër Mama nga ka në të thvute i dhe mërë tuk O ebu bekër këllë Se së nejë të kur thashën e tje A të thashë urdhër rre Apo A dhe kanë diskutuar djetarër dhe zëtë Kjo është meselë juridike Kur dhënë e një urdhër Pengamberik Edhe një ndalesë për pe, pengamberik Cila ka për parsi Apo meselë Por që mu, kur thuje bane A në realitet atë zbanë me e Avan më doli mam pengjomesa për para, tu kande aty. Mbaza, avan më doli. Por çem pengjomesa me xhami, a ka a ka guxuti kush besa me thon, a dalim oh muni ya rasulullah. Apo a dal. S'tani ne olis. Po pse ka mungu pengjomesa ka doli më Bakri. Kur ka ardh pengjomesa pengjomesa më ka dërë, rri, rri mam. A vozamu shumë falan kush i ka fjalë imam. Muhammed Mustafa alayhis salam. Ka dërë Abu Bakar. Po Sheikhu Zade Mia çi vjedhi pos argumenti më i madh se Abubakri është halife Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Oi qallon imam, rri, rri çati. I ka thon peigan, i ka thon Abubakri si ku peigan be i tele sallallahu alajhi wasallam, ka thon ja rasulullah. Çi qallon ka thon Abubekun asallallahu. Ka thon nuk i takon djalit të Ibn Quhafs me dal imam e pejgamberit namën e tërmas. Të Apo, jo, s'ka thon nuk i takon Abubekrit, kjo është titull. Ka thon nuk i takon vot djalit Çitina E ka vërehm baban e vet. Ka dhënë kit takon djalin Çitina, po për, përvejtën e ka bos. Për baban e vet. Me dal Imam Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka dhënë dietarët pejgamberi ka çortu, po ai ka çortu me dashni, po rriu po mëk. Rriç aty. Dhe gjithashtu edhe ka çortu edhe Aisha me Hafsin, kur i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur asmua, ka thon thuni e Bubekt le dalë Imam. Aisha i ka thon Hafsin, fui babostan me dalë sebe bekeri është pak shumë emocional. Edhe persona i ka dëgjuar. Ka thënë entum na sawahib yusuf. Ka vonëni ato gjinsi i grave të Yusufit që e keni provokuar. Lloj i çtën. Ka dhanon e po thaan me bubekën ti po thonë me. Allahu është i gnat në bubekën me dalim. Por çka tashi ka çurtuve zot, pse? Sepse kurosh diçka që zot më e vao, pejgamberi sa më gjithë se ka thënë jetar të këto ente, kjo hadith i Ajhes ente, hadithi hinte, e Hidrimit të bëngamberi sallallahu aleyhi vësillem Dhe vëzër dhe gjoni këtë rast E di se koha Amasun han i buka shtu ashtu Dhe niftan Bëngamberi johë sallallahu aleyhi vësillem E ka qërtu Usama i Bluzejdin Kur e ka qërtu dhe zër Dhe atë shumë e ka qërtu dhe zër Këtë rast Usama i Bluzejdin Sa si kur ka ndodh lufta mes Alijut dhe Muawijës I ka qër letër Aliju Usama Ka thënë hajde me luftu me mua Ka thanë jo jo. Sluftoj me ty. Ka thanë se lufton. Ka thanë kjo është luftë me muslimanë. Nuk dua me nxirr shpatën kundër muslimanëve. Ka thanë pse? Ne ka kanë dhënë rast. Çka ka thënë? Tregon Usama ibn Zeidit. Usama ibn Zeidit, pas çka Zeidi ka vash, u kanë martuar me Zejnepën. Djali i vet Usameja. Çi ti Usama, tharë shika thanë, i nga dhan "Hibbu Hibb Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam". I dashmi i dashmit pejgamberit Alaihi Wasallahu Alaihi Wasallam. Babëbi i ka dashur shumë pejgamberin Alaihi Wasallahu Alaihi Wasallam. Kur ka vedh një gruje prej fisit më këzumë Dhe kanë ardë kurejsh të pështojnë për dorës Mështë të shkoj e dora Kanë thonë kanë mi a ja qumë sitë për nga venë sëramë dërmjetës Kanë thonë vesh një njëri munë mi a ja qumë Kanë usamëm E do shumë së në këtër Dhe kanë qumë U usamëm A i të bosh e fatë mështë mështë batu liqë allahuta Kanë mështë batu liqë allah Kanë në një rësullatë janë fis Ka thëm, e ka në boj, e ka boj, vjet një poj, ka mu zbatu ligja Allah, ka thëm pasha Zotin, me dhe fatimja, unë ja prezdojnë, unë ja prezdojnë, i pari këto a kipa thët, zbatimi ligjit, i pari që ka zbatu ligjit, ka qenë Muhammed i sënë Allah, a. a këto din me shlujt me të zezan, fletat barda, a mas din me e zbatu e, e pe nga nësa me ka zbatu vëzër drejcijën e plot, ndaj, daj kujna, ndaj familjardet vetë, për këta si jo vëzër, shiko që ka thët Usamja, E ka thirë Ali ju ka thënë, o Usame, pëse s'po vjenë, me mëni muë, dhe nëse i ka thënë, Usame, lë u kunë të fi shqidqil eset, le ahbebtu en e kune me a kefi, valakin hadha emru lem arahu. I ka thënë Ali ju të Usame, ka thënë, o Ali, o prisi muslimanëve, dhe Allahi, me pas hi ti, me më thënë muë, o Usame, hajda sotë këna me hi në gojtë luanit, e këna në punqa ti, kësha ardhë me tije, Amma përshka kësa në lufta mes muslimanëve zdu mu përzi Ka thonë pëse Ka thonë do gjoja Ka thonë bënga meri së rrasën lëpidit për ditve Në qoj në një vend ekspedit Thotë Fa sabah në lëkod Juhenëm sabah njërë Thotë edhe luftuam shumë Dhe edhe sa thotë I mundëm Thotë edhe njeri prej dosa vetëmi Thotë ishmi duke luftu me një pagan Thotë Falemma gashajina Dhe Kur shkumë momenten e fundit Për me e mbyt Aj tha E shhedu en la ilaha illallah Fe keffel ansari Thot Usamja E tha shahadeti Thot edhe kjo dos të jem E ngrejt i shpatën, shpatën. Minja në ngrejt i shpatën Thot edhe unë e thot Mudduk se e tha Jo sinqerisht Im shoha me shpatën dhe një të Thot edhe kjo dos të jem I ka zoj për nga mbeti Sën Allah a.s. A.s. Edhe kur ard Usamia, Usama ibn Zaid, i thate nga Beled Ali sahabe Ali sallallahu alaihi wasalam: "Ya Usama, o Usama, e qetellteu pas themi 'La ilahe illa Allah'. A ke thon 'La ilahe illa Allah'? Fa kayfa tasna'u bi la ilahe illa Allah idha atat ka yawm al-qiyamah? Qad tashki min abad ditin al-qiyametit, kuray nieri ka mebrur, la ilahe illa Allah atikinit." Aja bje shahadetin për azotit Ati e kivra I thot Usamja I thash ja Rasul Allah E thabe sa për të mbrojt Aja nuk e thasi njërish Sa për të mbrojt e thab Se në pak për asaj në këm të luftuhe I thon të pingave e sram E felash e takte an kalbi Po tja ja qajt e zemr me e pa që i shetha Aja qajt e zemr në na Hatta te ale me e kalja ha emla Tja ekpabe, e kpave e thasin njërish Ajo Thot Usamja Qatë shumë ka qërtu qatë shumë ka thonë, a evrojte, a evrojte, mas i tha la ilalla, a evrojte, mas i tha la ilalla, ta thash me veti, subhanallah, mu kond isha pa musliman sot, ma let isha ka për tjie, sepse pe, i ka pa usamja, ka ar pagani, ka i në islam, ke gjuna të falta, thotu ne e banë në një gjuna, gjithë thatë qërtim ma banë i pengamene islam, pse ollezët, parëmëna e konë të luftuwe, e konë të luftuwe, a i veç e ka thonë shadejti, le a i la i Këj ka thonë pëllë, këj e tha, se tha sincerisht, e ka mëjtë. Nëse në ka thonë, që shkimi a bohë kur dalë e kisha 10 ditin e kiametit? Që shkimi a bohë e zënda me shumë muslimantë sa të jo kina në përkom në deri, i kina shkel, i kina përdoz, ua kina, ua kina turpruhe në deret të të tëre, ata vinditin e kiamet të dozën ka bozullum, ozën ka shkel, për qefin e tina, Çuç do tjetër, të thëllëse kur ti bën njerëzit shehatë atë tyre dhe nderet e tyre. Elucim Allahun, inshallah, mostavat as niyazullahu ç'rë yarb alalamin. Gjithashtu edhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, i çortonte sahabët për atë që e bëronse veçsam nuk i ka dashur hudrën, edhe kepën, edhe presht. Janë thotë, "Mohxo presh se shumë i ka mërad." Edhe pejgamberi sallallahu, çfarë çka ju tha njerëz, tha, "Nuk e vaj haram, hani, por nëse ka mundsi, zini ato ç'tua humbi erë." Në dy ditë të treqon Xhavirit, thot ve ngomsa nda kishte ndalu nga kepa dhe hudra edhe prej prashve. Thot dhe ne në dy ditë të dy i gjetëm me nivën shumë do prash. Edhe hangrum shumë. Thot dhe me Gjami. Edhe, më ardum xhami. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam tha, kush ka hangur piksa i pemë, a ju thashuni ju e kur të haje sik mos me ardh? Apo, a ju thashuni ju kur tani hudra, kur tani çep, edhe kur tani prash, mos hajtin xhami? Apo, asha ju tha pejgamberi alaihi dhe sallam kurt hani prej sa i pemë të ligë mos hajde Xhami mos hajde në në Xhami thot ë uh, Xhamiri thot nuk e kishte bë haram por e, e urrënte pejgamberin sallallahu alajjaleh dhe këllëzën vlel e përbëndë vlel por në në çetullë vlel për çerapë vlel për tësha mos e Xhamia o vani i shej Xhamia veni mal na vimufare këtu çish ta vjen në samati sa vites e aty bë de udh kolban urinën Po. Ai kryte po. Ktu fal minuta. Vëre tu fal minuta. Nuk nuk po thonë ana me auditiru. Njëri thot, "Ojo, parfem atë shtrej." Vallai ka parfem tani kafe. Munësh muli te shtëpia. Munësh muli penga mesat gata. Mos muko gju ranoi. Vallai ja obligoj mi la dawn sa çe dinë xhamin. O shmir muslimani kur vien xhamiu e zemjër dhe ra mirë. Sa tu fal. Shikoni vëzet, dikur thot, "Ojo, për ditë apo për ditë, për ditë, se A e kini po, kalë zëmë një muhe, a shkonë dikur në darësë me tërënerë ka. A shkonë dikur në darësë me tërënerë ka. A i një koqiri i darësë me shka i thotë, Allah, shka pa e bave, Allah. A i thotë, po panë më në nabullë alemini, në dalëmi për para zotit, Allahu Ekber, thotë për njëri ju të mërë të këbirë, zotit e kërëshikë, edhe folë me të. Për që ta për njëri ju të mërë të këbirë, zotit e kërëshikë, O, mos finin, për para, si të mush me dhe një leck, se i të full me zotim A e një po kërna rinë në medikanë, për shumë, pak ma seriose, kështë më ra, dhe një aheng Mos fulla dikush nëse zatejtët medikanë të dini ju Apo, me dhe një administrator A shkon veshët e lijet, e njëjët, apo Pithot, grësat, a, të marrë dhe era mirë, po Që të gjithë dhe pak, dhe pak Se, a të shku në darë, su A të shku atje Na vim jamiu, zot. Andaj, nuk po thoina se duhesh me bletë 3-400 euro par fen. Edhe pse nëse blejn, s'ka problem. S'i tuful me zotin tan. Ama, për shemb, wallahu ne smujta pat në sifër patën praj. A rrit të shpia. Pat patpite me me, me udra, rrit të shpia. Mos i mundon njerëzit. Po njerëzit vim u fal. Dojë më qetsu me zotin e vet. Dojë më bë ruku sejtin qiyam me nejt me Rabbul Alaminin. Fakad as i zot, qed ven, bahad për adhurimin e Zotit të Mbaje, te bareke te bareke we teara, dhe gjithashtu lë ze pejgamberi i selam i çorton të sahabët, të cilët e zgjasnin shumë Imam Lokin, duke lexuar Kur'an shumë, dhe gjithashtu lë ze pejgamberi i selam e kishte çortuar një ditë për ditëve Ebubakrin Siddiqun me çortim të dashnisë. Një ditë për ditëve Ebubakri thotë, ya Rasulullah, ka zbrit një ajet. Qish shumë na me pëstu mos këtij ajetit. Ka thonë se lë ajet ka thonë fjalë Allahu xhansul nisa. Me një amelsu E një gjëzëbih Kush ban pun të keshë Që farë do kofë pune Ka me mërë dënimi I ka thënë Ja Rasul Allah A përshë do të keshë Kena mu dënua A përshë do të keshë Kena mu dënua A na kejtë bojmë gjëra Sa të janë gjunahe I ka thënë Për nga mellë Allahu të faljt O e ba beker Allahu të faljt O e ba beker Allahu të faljt Ka thënë Eles të të mradu A nuk së mu ë A nuk lodhës në një hat, ka thonë po. A nuk mërzitesh ndonjëherë, ka thonë po. A nuk t rroken ndonjëherë, mërzit edhe vështësitë të kësaj bote, ka thonë poja Resullullah. Ka thonë poçë shpërblimi i të kthjellët. Pra, dunya mërzia, doni vështësi, doni ciklet, doni të lashë, jeni thotë po, pse bespo nda këtë të, të lashë se spiu dava më gjithëna. Ëh, lol na pra ston, ne vërtet, ne vërtet këto re, ne vërtet këto re, ëh, mërzia edhe cikleta. Gjithashtu Zot e pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tregon Abu Ibn Malik radiyallahu an, se një ditë Zot e pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i thiu nga Xhiala, edhe thot është afruar koha kur njerëzve do të ngrihet ilmi. Edhe Njani prej sallallahu tha ja Rasulullah, tu kaan Kur'ani, tu mësu Kur'anin, tu kaan Kur'anin tok, ngrihet ilmi, pejgamberi ka thënë, "Kumenu se dhe masho." Shikoj se ka thënë, "Kumenu" Së dy më shumë transmetim ku mendu se je më i dishmi i banorëve të Medinas, edhe që ka thënë Ziad ibn Levid, i ka thënë pejgamberit se ram, a e kanë jehudit Tevratin? Ka thënë po. A e kanë krishterët Ungjilin? Ka thënë po. A janë të u bó dobi diçka? Ka thënë jo. Edhe këtë umatit besoi. Kur'anin e ka me veti, Sal i xerrata, sa dersi, sa ajete lexon, sa hadithi prapëdishën. Pse odhesa? Se të nësëm e kakëshirë qilë dhe ka thonë Shumë nga të shkoha kërësitë Kësë kam jë bënjëz e dobi ilme E lusim Allahu suhane vë teara Që zotë i onë gjëlejtë lëtë në bënë Prea të nësët kanë dobin nga të lezurat e rejta Nga Korani që në lezojnë Nga hadithë që i lezojnë dall histori të mëdhit për njerëzit të historive të, histori të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Elusim Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onxhelë gjele Xhenaleve na mundson që të jetojmë ashtu siç parazaji Allahu subhane ve taala. Elusim Allahun xhenale xhenale që Zoti on te bareke ve taala, na vënë për atë doset i planojmë çrtimet kurbanore, i planojmë çrtimet profetike. Elusim Allahun te bareke ve taala, për këtë pjesë të kaluar të Ramazanit, Allahu qabul peve tavan. Në pjesën që na ka mbet, Allahu na mundson që të bëjmë iman, të bëjmë vepra të mira, ti beso E lusim Allahum në gjellera që zotë njënë të barëk e vëtëala Gjdo gjuna qëka e kemi, Allahot në e farë Gjdo gabim, Allahot në e mbulëm E lusim Allahum në gjellera që zotë njënë të barëk e vëtëala Na mundësën që të anzajm dhjetëshin e fundit të Ramazanit E të anzajm në këtë dhjetësh natërën e qadrit E këllu qavni hëdha E staghfirullahi lija vë lëkum Fa staghfiruhu inna hu hu lga fur rahim Wa alhamdu lillahi robbil alamin